Apakah yang terakhir tadi jadi daril atau tidak? Tidak. Tidak demikian. Kalian baca kitab dan tetap harus punya guru. Sehingga ada permasalahan dari kitab yang kalian baca, kalian tanyakan pada guru kalian. Ini kita baca dan kita ambil paedah dari para ulama. Berarti tetap kita berhubungan dengan para ulama. Kalau ada perkara-perkara yang belum jelas atau perkara yang mungkin Salah faham atau ada kejanggalan Yang mungkin menurut kita itu ada permasalahan Kita tanyakan Sehingga mendapatkan perkara-perkara yang Insya Allah biadilahi ta'ala Kejelasan Dari mereka Apa nasihat Ustaz kepada Ikhwan yang masih memiliki Di rumahnya dan apa Nasihat Ustaz kepada bagian sebab yang masih gemar menyaksikan pertandingan sepak bola di TV dan mengidolakannya pada saat jauh terlepas perasaan. Kulil 'azakumullah. Sudah pernah saya jauh dan saya masih ingat ucapan Syekh Nur Kaimin rahimahallah yang saya bacakan bahwasanya Syekh Nur Kaimin menjawab TV Saudi yang jauh lebih baik daripada TV Indonesia. Ya. Kata Syekh ada beberapa faedahnya tetapi kemaksaannya lebih besar, lebih banyak, sehingga aku tidak menyarankan kalian, aku tidak memerlukan kalian dan aku melarang kalian dari TV itu sebagai ukuran, apalagi beliau tahu bagaimana TV di Indonesia, tidak ada baiknya, hampir, apa baiknya? Kalau tidak melarang, saya akan kajian agamanya sekian banyak yang menyimpang, sesat. Jadikan guyonan, jadikan mainan Jadikan banter tawaan Apalagi kemasyarakat Masyarakatannya Nah Wallah Kalau kalian sibukkan Rumah kalian Dengan keraatul Quran Dengan kajian ilmu Dengan radio ahli sunnah Dengan Belajar taklum, insyaallah mereka tidak butuh TV Ngapain biasanya muncul keinginan kepada TV itu ketika nganggur pengangguran tetapi kalau orang-orang sibuk dari sini kajian, habis kajian, mengerjakan PR habis mengerjakan PR, hafalan ini belum, orang akan sibuk kapan, mereka punya kesempatan untuk nonton TV sehingga ngapain buang, jauh-jauh gak perlu ada di rumah kita aman, akan terasa waktu teluang untuk bisa belajar, bisa menghafal, bisa mengkaji ilmu, bisa anak-anak anda sibuk kan? Anak-anak kita, kita dan anak-anak kita dari <tuh> memutih. Sibukan dari mana? Sibukan dengan sesuatu yang bermanfaat dari memutih. Berakal fikir. Benarkah kabar yang menyebutkan kalau Syekh Salih al membolehkan pikir Saya tidak tahu. Kalian sudah tahu kaedahnya kan? Kalau sudah ada jarah al-mufassaf dengan rincian sebab-sebabnya alasan-alasannya. Maka buat apa tazkiah dari siapapun? Buat apa? Oh, Syekh boleh menghozarkan. Salih oh, al membolehkan. Terus kenapa? Kalau ternyata kita sudah tahu dari masyarakat yang lain. Tentang berbagai macam kebobrokan yang ada di dalamnya Dan orang-orangnya hey. Alhamdulillah Azzaqamullah Halabiyun bergabung di sana hey. Abdul Hassan bersama mereka Siapa lagi? Arif bersama mereka Izbiun hey. Politikus Gabung di sana semua hey. Waalaikumsalam Saya paling sedih kalau ada pertanyaan seperti itu hey. Sudah kita jelaskan dari satu saya atau dua saya dengan rincian. Sebabnya. Ini. Kemahasiatannya. Ini penyimpangannya. Sini penyimpangannya. Terus ada yang mengatakan. Tapi kata Syekhulun boleh. Ini pertanya pertanyaannya. Pertanyaan menunjukkan. Kalau dia jahil. Nggak mengerti tentang kaedah. Ajarah tadi. Nggak mengerti. Hatta 10 yang membolehkan. Kalau ini jarah yang rinci. Mufatshar. Dan terbukti. am itu kan? Ajarah muqaddam Jangan yang faham tadi dengan rinci. Itu kita hulukkan. Tapi kata Syekh pelan boleh. Kita bersama Syekh. Jangan saling dahulu, ya, Begitu Bebas kita pilih. Kamu sihanah saya salah ini. Begitu. Cari yang rajin. Cari yang asrah. Cari yang ahak. Cari yang lebih lurus. Cari yang lebih benar. Jangan cari yang lebih cocok. Jangan cari yang. Buat saya yang semangat ini. Jangan. Yang benar yang mana. Kali kedua Azab. Kamu kalau seperti itu terus cara bertanya maka tidak akan selesai satu urusan ada dan tidak akan selesai. Semua ada saja. Ulama yang ini tahu rinciannya, yang tidak tahu. Yang ini kenal si Fulan, yang ini tidak kenal. Yang ini tahu si Fulan, yang ini tidak ngerti Maka yang tidak ngerti akan memulai dari awal. Apa kedai awas? Bos lubang. Berbaik sangka dulu. Membahan dia, begitu. Membahan dia begitu Ada apa yang sudah tahu Akan berbeda Sehingga yang kita lihat adalah Mana rinciannya Benar atau salah Terbukti atau tidak terbukti Nah, Akhir-akhir ini fenomena membawa anak kecil ke masjid semakin mengkhawatirkan kerana banyak kemungkinan yang terjadi kemunkaran yang terjadi di antaranya anak-anak masuk ke sof-sof sof orang dewasa kenapa kalau masuk ke sof orang dewasa tidak mengapa saya masih cenderung kepada pendapat mereka yang mengatakan para ulama tidak memutus sof asal tidak mengganggu dia masuk ke sof dewasa dan dunia Tiga riwayat. <kutuk> itu sahih dalam hadis sahih. Ibnu <kutuk> ya, Masud. Anak saya kami maksud. Jangan tukar kainnya. Disebutkan di belakang waulamun satu ulam. <satuhulam", tuhulam". tuhulam". tuhulam> itu dihitung. Kenapa tahunnya dihitung? Karena di belakang sahnya. Kalau nggak dihitung, misalnya anak sekali di depan. Di sebelahnya imam ya. Kan? Makmur kalau satu Di sebelahnya imam ya. Kalau dua, di belakang Tetapi waktu itu ada sedangkan Gula, ya, sekecil Tapi dihitung Bukannya mundur ke belakang Atau di, di soft satu barisan di belakang Dan itu diantara kawainnya Adalah bahwasanya Sofnya adalah kecil Dihitung, tertangkap. terangkap Terangkap Sehingga kalau kamu di belakang sendirian, ada perempuan kecil kamu tarik, untuk berdiri sebelahmu itu cukup. Berarti kamu tidak sendirian lagi. Tetapi masalah mengganggunya, pernah ada beberapa nasihat dari beberapa ulama seperti siya Usdaimin rahimahullah, bahawa kalau dia memayyiz atau bisa diatur, tidak mengapa. Tapi kalau dikhawatirkan akan mengganggu, lebih baik jangan dibawa ke masjid. Warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kejelasan Duh Karnain kemarin di Amwa, Bagaimana menyikapi subhan Wa Syekh Rabi harus merinci si poin-poin kesalahan Duh Karnain Ya, ngomong sama Syekh ya, Suruh datang Syekh Rabi Kemarin datang Syekh Rabi kenapa tidak ngomong Syekh, kau harus berinci Semua yang kau katakan tentang aku Kenapa dia tidak ngomong gitu? Kenapa sekarang ngomongnya Ketika ketemu dia tidak ngomong, sekarang baru ngomong Ini keanehan yang terjadi pada dia Enam, kalau diberi nasihat pemullah seorang itu harus punya kaca di rumahnya, harus punya cermin, sehingga dia bisa bercermin. Saya ini seorang meringkam mukanya, saya ni bagaimana. Kalau orang tak punya cermin, tak pernah tahu siapa dirinya, tak pernah merasa sama sekali. Sedangkan al-mu'minin atau awi, seorang mu'minin itu adalah cermin saudaranya Maka kalau dikritik dengan berbagai macam kritikan, kritikan, maka perhatikan. Apakah iya atau tidak Sehingga tidak perlu Kemudian berpura-pura bodoh Menyatakan saya tidak tahu apa-apa Apa salah saya Kasihan Kasian, perdolini Aku dikatakan ini salah apa-apa Kami -apa. aziz. Perkara yang harus Diberitahu Yang pertama adalah penggembosannya Terhadap panah cita Yang dia harus taubat Kalau mau diulang rincan rekamannya Banyak rekamannya Seakan-akan perkara tahdha tidak penting. Perkara remeh. Perkara yang sedikit saja cukup. Padahal ketika ditanya kepada Isyai Muhammad bin Haji. Alhamdulillah. Beliau menyatakan. Bahawa rudud. Itu seimbang dengan aruh. Bantahan-bantahan itu seimbang dengan. Penyampaian. Penyampaian kebenaran. diiringi dengan. Penjelasan kebapingan. Jangan dilanehkan Harus seimbang antara dua perkara. Al-ar'warad Bahkan beliau berkata Akshar kutub al-rubu Akshar kutub al-usul Min al-ruhid Kebanyakan kitab-kitab usul dari para ulama Itu kan bantahan-bantahan Prinsip-prinsip Ahl -Sunnah. Kenapa muncul buku-buku itu Sedang membantah Sedang membantah Al-Bidah Mereka bukan Ahl Sunnah Ini prinsipnya ini, bukan itu ini yang kedua, bukan seperti mereka Ini, bukan seperti mereka Sehingga Kalau setiap kajian Membantah halul bid'a ah, Itu namun apa Tidak salah Memang tidak ada kajian lain kecuali ada. takdir Itu tidak, tidak salah dia Tidak merasa salah dia Tidak merasa kalau itu adalah racun Yang telah dimakan oleh sekian banyak salafi di Jakarta Dan seluruh Indonesia Mau bukti Tanyakan -tanya kepada sebagian besar mereka. Khususnya di Jakarta. Kajian fitnah itu apa? Tuan tanyakan. Saya tidak suka kajian fitnah. Tanyakan. Tanyakan kepada mereka yang jadi Amwar. Apa itu kajian fitnah? Tanyakan. -tanya. Kira-kira apa jawabnya? Kajian mentahdir. Dari uh, Yesenia ya, Torah. Kajian mentahdir dari Roja. Kajian mentahdir dari... Itu kajian fitnah namanya menurut mereka. Apa itu bukan racun? Wallahi racun yang mematikan Racun yang sangat mematikan Tidak terasa Masuknya kapan ya? Masuknya tak dapat Setiap kajian Selenteng satu Dua kajian Tiga kajian Lama-lama sudah menjadi makhluk yang berbeda Dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama Kadang-kadang demikian. Apa yang jauh Sebelang lautan kelihatan. He, apa yang di peluk matanya? Tidak kelihatan. He, yang ada pada diri tidak kelihatan. Selalu mengatakan askar kerja yang harus taubat. Pasal dia harus taubat. taubat. Dia itu memang buta tulip isu. Tidak pernah dengar. Kalau salah satu dia sudah taubat. Terpulis, terbacakan. Bahkan sampai masuk media. Elektronik media, segala media masuk. Wartawan pun meliput taubatnya. Masa dia tidak tahu? Diungkit lagi tangan mereka berdarah. Astaghfirullah. Siapa pimpinan fatwa waktu itu? Komisi fatwa pimpinannya adalah Dul Kornei. Ibu Sunusi. Dia ya, nggak terlibat. Nggak berdarah tangannya. Haji. Allah Ya Di. Allah Insinawiyah. Kalimatnya Alhamdulillah. Apa yang sudah diperintahkan oleh para ulama, dengarkan. Alhamdulillah mereka para ulama itu Jangan dianggap sebagai orang yang budu Yang gampang ditipu oleh seorang Fulan-fulan Alhamdulillah <kali> Masyaih <kali> Kenal Sama Duh Kornel kena. Termasuk kenal jeleknya Kenal <kali> Jangan dikira tidak kenal Berapa kali dia ke Saudi Sering Dan sering ketemu mereka Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka menyatakan Aku aruf tu du dul mundur zaman Aku tahu modelnya Duhana sejak dulu Syekh Hadi berkata seperti itu Syekh Muhammad bin Haji Ah, dul karni, aku diangkat syarat Karena mundur zaman, dia juga patah Karena mu sekian zaman, kata dia sudah lama Alhamdulillah, alhamdulillah dia hanya belaka, tidak tahu apa tanda tanda. Salah saya apa, coba dirincikan Salahnya apa Dia sudah menganggap rabi, kenapa tidak nanya Kenapa tidak nanya Saya rincikan kepada kami, salahnya apa Dari sini, semangat Yang menulis, saya akan Bertanya dan saya akan Siap merujuk kalau salah Sampai ke sana Mana Hasilnya, nanya ya. Kok sekarang Malam kemarin Oh Syekh Rodi harus merinci. Lo kemarin apa ya? Kemarin tujuannya bukan itu. Tujuan intinya. Tujuan dia cari rekomendasi dari Syekh Salafah Usa. Dan itu politikusnya dia. Dan saya katakan kembali yang tadi. Pertanyaan tadi. Ngapain sekian ribut ya? Kalau ada jarak mu pasar. Apa untungnya? Pembelaan dari bulan mau bulan. Masyaikh. Kalau sudah jarak memupaksa, jarak memupaksa muqaddar. Ini sudah diketahui bersama oleh sekian. Apalagi ulamaknya, apalagi masyarakat. Cuma kerana yang dihadapi oleh dia adalah orang awam, juhala, orang-orang bodoh, maka cukup dengan itu tergiur semua. Satu saja saya ingatkan. Saya dengar kena ucapan Syahani ketika telekonferensi. Saya dengarkan bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Okay. Mana poin yang dipraktikan oleh dia? Husnubangnya Syihani kalau dia taubat. Okay. Mana dibuktikan? Gak dibuktikan. Para sudah berbaik sangka kalau Lekoran bertawabat. Yang kedua, ini sama-sama didengar oleh kalian kalau di tempat ini. Okay. Di Jakarta sini, di Depok sini. Tentang Jafar Saleh, apa yang dia sikapi? Apa yang dilakukan terhadap Jafar Saleh sama dia? Apakah kemudian berbicara di mimbar hati-hati dari Jafar Saleh? Ada? Ada tak? Belum? Atau ada taubatnya? Ternyata saya salah kemarin saya membela-bela Jafar oh, Saleh, ternyata saya salah. Ada? Tidak ada. Ayo terus. Padahal dia dengarkan sama-sama, semua bersama kalian. Siapa saya hani kan? Yang ini diterima, yang ini tidak diperlukan. Pokoknya saya dapat dukungan. Selesai. Nah, yang penting untuk dirinya. Kalimun alaikum Allah. Ini penyakit. Ini penyakit yang sudah dikenal oleh sekian para ulama. Itu mengandung tuduhan beberapa sisi. Tuduhan kepada yang menyampaikan beritanya kepada Syekh dianggap berdusta. Dan tuduhan kepada Syekh Rabi sendiri. Menyatakan la'a. Menyatakan talawin. Dalam keadaan salah. Dalam keadaan tidak punya bukti. Ini tuduhan yang mengerikan sekali kepada Syekh Rabi. Pak Syekh Rabi bisa berubah tergantung kepada siapa? Yang memberi laporan kemarin ditahbir kemudian diterima rujuknya kemudian ditahbir kembali apakah tidak niat datang bersama-sama dengan Rasulullah? Oh ni beri nasihat, sudah pernah datang bersama-sama barulah wabikum. Kenapa tidak pernah? Karena. Mau dilanggar berapa kali lagi? Sudah pernah datang bersama-sama dan Rasulullah sudah tahu ketika dia membela bela raja, ketika dia membela-belah membela Rasul, membela hizbiin, tidak boleh Rasulullah. Jadi beranah kita guru terlebih. Allah benar-benar azab kaum bertaubat dari apa yang pernah kita lakukan dalam menjaga kehatiin pada berbagai macam penumpang di dalamnya dan kemudian kita memperbaiki dengan mengulang kembali prinsip-prinsip al-salat dari awal dan kita kaji kitab-kitab yang menunjukkan kebobrokan khawarij dan itu langsung. Setelah mubalik dan terus sebenarnya, sehingga kalau bisa dikatakan perbaikan setelah taubat dari Eji, bagaimana aslahunya ilham dua tinadabu wa aslahu wabayyino, bagaimana aslahunya memperbaikinya, memperbaikinya dengan kita memperingatkan dari bahaya kawarik, dengan tahzir yang tahbir ini kemudian digembosi sama dulu kormen paham maksud saya dia anggap tahbir-tahbir terus ini dalam rangka taubat kita kepada Allah untuk memperbaiki apa yang pernah dianggap bahwa kita ini seperti khawarij jul ternyata tidak kita bertahap kepada Allah dan kita memperingatkan manusia kaum muslim dari khawarij dan termasuk khawarij adalah al-arifi yang berbicara di radio dan tv raja rutin dan kalau kita peringatkan pula rojanya Dari pemikiran-pemikiran irjanya Alih Hasan Dan juga dari pemikiran-pemikiran lainnya yang ada dalamnya Dari Mizdiah Kenapa? Kalau kita sedang berupaya untuk aslahu Untuk memperbaiki Kau digembosi Oleh toko-toko baru Alhamdulillah Mudah-mudahan dipaham bahawa kita sudah bayi Kita sudah menjelaskan dengan rinci alhamdulillah dan saya sendiri juga sudah menulis secara pribadi tetapi mengatasnamakan saya tidak juga saya muatkan dalam terjemahan saya tentang apa yang terjadi dalam masalah kerja kalau itu bukan dari prinsip sunah alhamdulillah kita mau dia ada seperti itu tidak usah menjaga kehormatan dirinya Kemudian sampai menolak untuk taubat Katakan saya salah kemarin Terima kasih khair. Atas kritikannya, atas segurannya Atas laporannya kepada Syafrati Saya mulai hari ini saya akan menyikapi soleh, Dan saya akan menyikapi roja Dan saya akan mendukung Prinsip tahdiri dan menahat tahdiri Dan kajian-kajian tahdiri kalau kajian satu jam dibagi separoh Untuk tahdir separoh Untuk usul, tidak apa-apa Itu masih belum kelebihan Masih seimbang Alhamdulillah Kalian tahu sendiri Kita lebih mementingkan Untuk menyampaikan usul Karena mengharapkan kalian paham Dan mereka juga paham Tentang apa usul dari Ahli Sunnah Baru kemudian dia peringatkan dari berbagai macam bahaya-bahaya yang mengancam. waqulafik wa dzakruku wa faran. wasalatu warahmatullahi wabarakatuh.